Róma, 1895 ősze – Signorina Montessori, kérem, az előadás után keressen fel a szobámban! – mondta Bartolotti professzor, majd jegyzeteiből föl sem nézve folytatta közegészségügyi előadását. A hallgatók figyelme azonban ettől kezdve Máriára irányult, aki, szokásához híven, most is az utolsó sorban ült, sőt, belépni is csak akkor lépett a terembe, amikor már mindenki más elfoglalta a helyét. Néhányan hátrafordultak, és tenyerüket szájuk elé tartva sutyorogtak. A Maria előtti sorban ülő Testoni és Bálfánó még csak arra sem vette a fáradtságot, hogy suttogjon. Olyan hangosan beszéltek, hogy Maria minden nehézség nélkül meghallotta a nyomorult stréber és az, azért ez természet ellen való, hogy egy néhimber foszlágyokat. Testoni. Van valami érdemi mondani valója az előadásommal kapcsolatban? A megszólított diák arca bíbor szint öltött, zavartan megrázta a fejét. Akkor legyen szíves a következő ötven percben tartani a száját. Ez valamennyiünk közös érdeke. Az elsősorban valaki kárőrvendően kuncogott. Tesztóninak a szünetekben nagy volt a szája, de az órákon meglehetős visszafogottan viselkedett, ami azzal függött össze, hogy nem sokat tanult, vizsgáit rendre csak másodszorra tudta letenni, de még a pótvizsgán is szánalmas eredményeket produkált. Csak remélni lehetett, hogy orvosként soha nem fog dolgozni. Sok más gazdag római patricius család csemetéjeként ő is csupán időtöltésnek tekintette az egyetemet, amik hozzá nem fér örökségéhez. Feltehető volt, hogy hosszabb-rövidebb idő elteltével ő is befolyásos politikai pozícióba kerül majd akár sok apja, aki a városházának kevésbé kiváltságos tömegek adóinak elköltéséről döntött. Maria csak félig meddig tudott figyelni az előadásra. Azon töprengett, hogy vajon mit akarhat tőle Bartolotti. További gyakorlatokat akar a nyakába varni, az kizárt. Az apjától kapott szivaroknak köszönhetően túljutott a szemeszteren. Minden egyes gyakorlat kínszenvedést jelentett, de mindössze egyszer hányta el magát. Az utolsó alkalom után pedig megfogadta, hogy egyedül soha többé nem teszi be a lábát a boncterembe, valamint hogy minden olyan helyiségből azonnal távozik, ahol kettőnél többen dohányoznak. Miközben Bartolotti a járványok terjedéséről beszélt, kitérve arra is, miként védekezhetnek az orvosok a fertőzés ellen, Maria spirálokat és köröket firkált jegyzetfüzetébe, ezt a szokást még elemi iskolás korában vette fel. Ha ideges volt, vagy nehezen tudott koncentrálni, Ceruzája végtelen hurkokat rajzolva vándorolt a papíron. Olykor egész csinos minták sikerettek, máskor csak krikskrakszokat hagyott maga után az irón, Mire a professzora végére jutott mondókájának, Maria egy teljes lapot megtöltött kunkorokkal. Gyorsan összecsukta és a hóna alá csapta írótömbjét, majd felállt a helyéről és kiment az előadó teremből. Túl azon, hogy utolsónak kellett belépni a terembe, azt is elvárták tőle, hogy elsőként távozzon. Tanulmányai kezdetén félt ezektől a helyzetektől. Diáktársai szándékosan elfoglalták az összes helyet, kivéve a közvetlenül a professzori pulpitus előttit, úgyhogy Mariának minden alkalommal férfi kollégái szem előtt kellett végigvonulnia a termen. Időközben Mariát már nem zavarta, ha nézik. Többnyire le tudott ülni az utolsó sorban. A professzor irodájához sietett, megállt a magas, fényes fajtó fa előtt és várt. Néhány perc múlva lassú léptekkel Bártolotti is megjelent, hóna alá a mappát, amelyből az imént még előadott. – Lépjen be, kedvesem! – mondta előzékenyen, és kinyitotta az ajtót. Nem ez volt az első alkalom, hogy Maria professzor irodájában járt. A kis előszobában egy íróasztalnál Bártolotti titkára ült, előtte hegyekben álltak a papírok. A titkár szikár férfi volt, szürkeinkén könyökvédővel arci jól illett öltözékének színéhez. – Kérem, hozzon nekünk egy kanna kávét! – adta ki azonnal az utasítást Bartolotti. A titkár fölpattant is már szaladt is, mint ha valami létfontosságú úgyben kellene intézkednie. A professzor kinyitott még egy ajtót, és ezen is előrengette máriát. A professzor irodájába léptek. Az egykor reprezentációs célt szolgáló helyiséget Bartolotti hangulatosan berendezte, a falak mentén magas könyves polcokkal, a keskeny ablak előtt nehéz, sötét, cseresznyefa íróasztal állt, számtalan fiókkal és ajtóval, az íróasztal mellett kényelmes, az itáliai bel Epoch stílusában készült kanapi, két hozzáillő stílusú székkel. – Foglaljon helyet, signorina Montessori! – mutatott Bartolotti a kanapéra. Maria leült, ő pedig közelebb húzta az egyik széket, és helyet foglalta lányjal szemben. Az asztalkán heverő szakfolyóiratok és az olvasó szemüvegben lett egy tában, torróne finom, fehér, pistáciás nugát kínálta magát. Bartolotti elkapta Mária vágyakozó pillantását, és elmosolyodott. Vegyem bátran! Köszönöm szépen, nem kérek! Maria imádta az édességet, és szíve szerint mindjárt akár hármat is a szájába tömött volna a cukros finomságból, de tudta, hogy ez az isteni lágy nugát még le sem nyelte, azonnal meglátszik a csípőjén. Éppen a múlt héten kellett új fűzőt vásárolnia, mert a régit már nem tudta elég szorosra kötni. Már pedig a női szépséget a derékon mérik. Jól lehet, Maria nem volt nagy véleményel azokról a nőkről, akik kizárólag külsejük által határozzák meg magukat. Ő maga sem volt mentes minden hiúságtól. Az élet megtanította, hogy az ember lánya sok mindent könnyebben elér, ha csinos. De egy kávét csak elfogad, mondta bártalotti, miközben kivett egy darab nugátot és élvezettel beleharapott. Roppant fontos ügyben kell beszélnem kegyeddel. Arról van szó, hogy a mondat félbeszakadt, mert nyílt az ajtó, és nagy körülményesen, egyik kezében ezüsttálcával egyensúlyozva, másikkal maga mögött becsukva az ajtót, belépett a titkár. Óvatos léptekkel az asztalkához ment és letette a tálcát, rajta a fehér porcelán kávéskannával, két csészével, kis teljes kancsóval és cukortartóval. Mindezt! Hihetetlen lassúsággal helyezte el az asztalon. Maria türelmetlenül figyelte, szerint segített volna és kivette volna a titkár kezéből a csíszéket. Amikor a titkár kezdte kitölteni a kávét, nem tudta tovább törtőztetni magát. – Köszönjük szépen! – szólalt meg gyorsan és megragadta a kannát. – csak rám! A titkár megadóan bólintott és távozott. Alig, hogy becsukta maga mögött az ajtót, Maria kitöltötte a kávét, Megkérdezte a professzort, kére tejet és cukrot, és mindkettőt belekeverte Bártolotti kávéjába. – Hol is tartottunk? – kérdezte Bartolotti. Ott, hogy van valami fontos ügy, amit meg akar beszélni velem. – Ja, igen, úgy van – a professzor arca felragyogott. Két állásról van szó. Segédorvosnőt keresnek az Ospedale Santo spirito és a San Salvatore Alla Terano kórházban. Maria fölvont a szemöldökét. Jól hallott, orvosnőt mondott. Mindkét helyre magát ajánlottam. Mária szíven majd kiugrott a helyéről, óriási megtiszteltetésnek számított, ha valaki még egyetemistaként lehetőséget kapott, hogy kórházban dolgozhasson. Ebben a kiváltságban csak nagyon kevés diáknak lehetett része. Igazán nagylelkű öntől, jegyezte meg halkan. Ez nem nagylelkűség, hanem tárgyilagosság kérdése. A hallgatók közül messze maga a legjobb az egész év folyamában. Ha nem maga, akkor kivállalhatná ezt a feladatot. Maria fülig pirult. Mindkét állást megkapta, folytatta Bartolotti. Mariának egy pillanatra a szava is elakadt. Ez magának nem lesz probléma, hiszen mindkét helyen csak néhány óráról lenne szó, ez alatt pedig hihetetlenül sokat fog tanulni, pénzt fog keresni, és megalapozza orvosi és sebészi hírnevét. Bartolotti mindezt magától értetődő természetességgel mondta, ami nagyon hiszelget Máriának. – A jövő héten már munkába is állhat, – folytatta. – Nagy örömmel és reményel várják, a jó híre megelőzte. mégis mégiscsak kivett a tálból egy fehér nugát darabot, és bekapta. A vanília és cukoríz megnyugtatta az idegeit. – Na, mit szól hozzá? – abban a pillanatban Mária semmit sem tudott szólni, mert tele volt a szája nugáttal, gyorsan ivott egy korty kávét, és lenyelte vele az édességet. – Boldog vagyok – válaszolta. – Nagyon szépen köszönöm. – Ha beválik, amit persze biztosra veszek, a következő fél évben talán fel fognak ajánlani magának még egy állást a pszichiátriai klinikán. Ha jól emlékszem, a szakdolgozatát pszichiátriai témáról akarja írni. Ehhez az az állás kapóra jönne, a dolgozatát gyakorlati tapasztalataival gazdagíthatná. Maria meglepődött, hogy Bartolotti nem csak, nemcsak közben járt az érdekében, de még tervezett szakdolgozati témájára is emlékezett. Az az ember ül most vele szemben, aki kezdetben kézzel lábbal tiltakozott az ellen, hogy a kurzusait egy fiatal nő is végigülhesse. Állítólag fenntartásait írásban is megosztotta a kultuszminiszterrel, de a kifogások szerencsére nem találtak meghallgatásra. Azóta alapjaiban változott meg a véleménye Mariáról. Biztos vagyok benne, hogy dicsőséget hoz egyetemünkre, mondta mély meggyőződéssel Bártolotti. Valamennyien örömmel várjuk a napot, amikor vizsgabizottságunk előtt megvédi majd a diploma munkáját. Vajon az, hogy... – Valamennyien. – A kollégáit jelentette? A professzor minden kétséget kizáróan dícséretnek szánt a szavait, Mariát azonban idegesség és félelem fogta el. – Mi az, hogy bártolotti már most a diplomázás napjáról beszél, pedig a záróvizsgáig még hónapok vannak hátra? Kiörpintette kávéját, és a kelleténél talán egy kicsit erőteljesebben tette vissza csészéjét a csésze alátétre. A porcelán veszedelmesen csörömpölt, de Bartolotti szemlátomást észre sem vette. Fölállt az íróasztalhoz lépett, és több halom papírt is végiglapozott, az egyik könyv alatt megtalálta, amit keresett. Na, hát ide bújtak mondta elégedetten, és két borítékot nyújtott át Máriának. Ezek belépők hivatásunk világába. Bár még nem kész, doktoressa de már most megmerem jósolni, hogy számos új gondolattal fogja gazdagítani a tudományvilágát. Nem sokkal ezután Mária leintett egy birkocsit, amivel a Piazza Dispányára hajtatott. A híres Café grékóban beszélt meg találkozót régi barátnőjével, Anna salieri -vel. Ebben a káviházban találkoztak a század előn az Európa minden részéről Rómába érkező írók, költők és festők. A hely még ma is azokból a történetekből él, amelyeket azokról a régi művészekről mesélnek. Némelyikük állítólag csak késő éjjel távozott néhány órányi alvás kedvéért, aztán bérelt szobájukból egyenesen visszamentek a kávéházba, és ott dolgoztak tovább. A hosszúkás, keskeny lépve, Maria Orrát pörkölt kávé, és friss cornetto illata csapta meg körülpillantott, és az egyik beszögeldésben álló kisasztalnál fölfedezte Anna barátnőjét. Nőknek tulajdonképpen nem illett egyedül kávéházba menniük. A nyári utcaképhez még csak hozzátartozott, hogy egy hölgy, barátnője, rokona, vagy akár csak szolgáló lánya társaságában beül egy kerthelyiségbe, hogy elfogyasszon egy kejei fagylaltot, az ország déli részének specialitását, ám mihegy süllyedni kezdett a hőmérséklet, és hidet volt már hozzá, hogy a szabadban üldögéljenek a nők távol maradtak a kávéházaktól. Anna Szalieri kivétel volt ez alól. Fütyült az illemszabályokra, sziklaszilárd meggyőződése szerint ezeket csakis azért találták ki, hogy legyen mit megszegnie. Rebellis magatartásával még a Café Gréko pincéreinél is kivívta, hogy barátságosan fogadják. Idővel, Szívesen látott vendégnek tekintették, és roppant előzékeny kiszolgálásban részesítették. Anna a kávéház egyik magas, a Via condotti néző ablak előtt foglalt helyett. A Via Condotti róma egyik legpesgőbb bevásárló utcája, amelyen egymást érik a kalap, cipő, aranyműves és kesztyű üzletet. Mária nagyon elégedetten nyugtázta Anna választását, élvezte az utca forgatagát kivált, hogy neki magának nem kellett részt vennie benne. Odakint jól öltözött hölgyek és előkelő, sötét öltönyös urak figyelték sóvár tekintettel a kirakatokat. Kifutó fiúk szedték sietősen a lábukat, éparosok és árusok tolták áruval megrakott kocsiaikat keresztül a tömegen, az útesten kocsik haladtak zörögve. Mindig akadt valami látni faló. Anna pillantásra sem méltatta az utcai jövésmenést, egy divatlapot nézegetett, és csak akkor pillantott fel, amikor Maria már ott állt közvetlenül mellette. Már megint késtél, jegyezte meg bosszúsan, és becsukta a divatlapot. Én is csoda délutánt kívánok neked, válaszolta jókedvűen Maria. Nem vette a szívére Anna szemreányását, levette a kabátját, és átnyújtotta a pincérnek, aki készségesen elvette és kivitte a ruhatárba. Mária lehajolt, és mindkét oldalról megpuszította Annát. Az előadás után még be kellett mennem Bartolotti professzorhoz, mert beszélni akart velem. Nem ő az, aki képes volt egyedül beküldeni a bonsterembe? De igen, ő az. Anna nem csak az egyik legrégibb, de az egyik legközelibb barátnője is volt Mariának. A két lány vagy húsz éve Mária nagyszüleinél ismerkedett meg, amikor Anna családja Stoppániék szomszédságában lakott. Azóta többször is elköltöztek, de sosem vesztették egymást szem elől. A két lány akkor is sűrűn levelezett, amikor Anna Londonban, majd később Párizsban élt. Amióta néhány éve Rómába költözött, rendszeresen találkoztak. Szerencsére volt nálam olvasnivaló, mondta Anna, és Maria elítolta az asztalon a divatlapot. Most már egészen pontosan tudom, hogy mit hordanak az elegáns amerikai nők. Maria vetett egy pillantást a színes magazinra, a címlapról, amelyen ez állt, Women's Home Companion, egy fiatal nő nézett vissza, fején túl kalappal, amelyet az álla alatt finom zöld sállal kötött meg. A címlapon látható nőnek kiugró pofacsontja volt, hatalmas kék szeme és keskeny álla. Az orrát leszámítva Annára hasonlított, Annának ugyanis kis, fitos orra volt. Nem tudok angolul, mi ez az újság? kérdezte Mária. Hasznos tanácsok modern háziasszonyoknak, hogyan vezessék hatékonyan és alaposan háztartásukat. Képzeld, Amerikában vannak gépek, a nők azokkal takarítják a lakást. Te jó ég! Az meg mire jó? Nincs nekik seprüljük ott az új világban? Maria kacagva helyet foglalt, és lapozgatni kezdte a magazint. Az egyik illusztráció egy nőt ábrázolt, mellette egy forma készülékkel, amelyből egy cső lógott ki. Gondolom ez a készülék időt takarít meg a nőknek, felelte Anna. Egy pillanat alatt végeznek a takarítással, több idejük jut kellemesebb dolgokra. Engem nem zavar a házi munka, jegyezte meg Maria. Sőt, mosogatás vagy törölgetés közben nagyon jól el lehet meditálni. Az ember nyugodtan rendezheti a gondolatait. – Ogyan már, Mária? – legyintett nevetve Anna. – Van ezer más tevékenység, amiközben közben el tudsz gondolkodni, és közben nem kell bepiszkolnod a kezed. Ráadásul még cselédetek is van. Nem Flávia végzi a konyhai munkát? Valóban több hete is volt már annak, hogy Mária utoljára mosogatott. Hétvége volt – Flavia kimenőt kapott és Firenzibe utazott, hogy meglátogassa beteg édesanyját. Maria visszatolta az újságot Anna elé. A két barátnő nem csak más társadalmi rétegből származott, de más tekintetben is nagyon különbözött egymástól. Míg Maria apja rangú hivatalnok volt, addig Anna diplomáciai szolgálatban álló apjának hatalmas birtokai voltak Afrikában. Apja Angliából származott, ennek köszönhetően Anna is tökéletesen beszélt angolul. De Anna az angolon kívül, jól tudott franciául és magától értetődően olaszul is. Néhány évig Párizsban élt, ahol órákat vett egy festőművésztől. Mint mondta, kizárólag az élet szép dolgai érdekelték. Maria irigyelte barátnője nyelvérzékét és művészi tehetségét. Ő maga csak az anyanyelvén beszélt, ráadásul őkor még az idegen szavak kiejtésével is meggyűlt a baja. Ami meg a kézügyességet illeti, valahányszor megpróbált lerajzolni egy lovat, abból legjobb esetben is valami furcsa kutyaszerűség kerekedett ki. Erősségét egyértelműen a természettudományok jelentették, azon kívül megvolt az a tehetsége is, hogy mindenkit meg tudott nyerni ötleteinek. Ismét feltűnt az asztaluknál a pincér, és megkérdezte, mit óhajtanak. Kérek még egy csésze forró csokoládét, mondta Anna. Előtte már ott volt egy üres csésze és egy tányér rajta csokoládé nyomokkal, amiből nem volt nehéz rájönni, hogy Anna már evett egy adagot kedvenc süteményéből, a profiterolból. Maria nagyot sóhajtott. Bezzeg, Anna annyit ehet, amennyit csak akar, és nem látszik meg az alakján. Olyan karcsú, hogy egy nagykezű férfi minden nehézség nélkül átéri a derekát. Én is kérek egy csészével, közölte Maria. Addig mindössze egy darab fehér nugátot evett. Mesély, mit mondott a professzor? kérdezte Anna. A jövő héttől két különböző kórházban dolgozhatok, számol be büszkén Maria. Mesélt a két ajánlatról is, arról, hogy mekkora kitüntetés, ha valaki már egyetemistaként segítorvos lehet és gyakorlati tapasztalatokat szerezhet. Legnagyobb csodálkozására Anna a legkevésbé sem osztotta elragadtatását. Épp ellenkezőleg, mintha a hírhallatán inkább elszörnyett volna. – Maria – mondta szigorúan. Az utóbbi éveket kizárólag a könyveiddel töltötted, nem vettél részt Róma társadalmi és kulturális életében. Ha pedig most egyszerre két kórházban is dolgozni fogsz, még kevesebb időd jut a szórakozásra. Nem lesz más, mindig csak a munka, meg a munka, és egy reggel majd felébredsz és azon tűnősz, hogy miért is nem engedtél meg magadnak egy kis élvezetet. De hát én élvezem az egyetemet, válaszolta Maria. Különben is mit keresnék egy kulturális szalomban? Azt sem tudnám, miről kellene társalakodnom? Ez nagy hiba, vágott a szavába Anna. Fiatal vagy, most élsz, szórakoznod kellene, más fiatalokkal ismerkedned, miért te mész hangversenyre, kiállításra, színházba? Nem akarsz megismerkedni érdekes emberekkel? Maria hallgatott, Anna pedig összeszűkült szemmel figyelte. Netál, megismerkedtél valakivel az egyetemen, akivel sokat vagy együtt, csak még nekem nem mondtad el? Ugyan már, örülök, ha legalább a szabadidőmben nem kell látnom a társaimat, sóhajtott megvetően Mária. Legtöbbjük más sem csinál, csak ott nehezíti meg az életemet, ahol tudja. Gúnyolnak, mert nem értik, hogy komolyan veszem az egyetemet és tanulni akarok. A hátam mögött a legkülönbözőbb szitkokat szórják rám, ami persze csak azt mutatja, hogy eszi őket a penész az iricségtől. Anna csalódottan dőlt hátra a székén, keskeny melkasa előtt keresztbe a karját. Meg is tudom érteni ezeket a szegény fiatal embereket. Vonzó, fiatal nő vagy, aki ráadásul valamennyiüknél sokkal jobb eredményeket ér el, valószínűleg kudarcosnak érzik magukat melletted, félnek tőled. – De hát egy csöp erőfeszítéssel éppen olyan jó jegyeik lennének, mint nekem. A többségük egyszerűen csak lusta. Azt hiszik, elég jó módunak és férfinak lenni, hogy diplomát kapjanak. – Na, és nem elég? – nevett el magát Anna. – Sajnos némelyiküknek elég – válaszolta Maria komoran. – Szigorú vagy magaddal és másokkal is. Ezt az egyetemet csak úgy végezheti el az ember, ha mindent belead. A tanárok tőlem kétszer annyit követelnek, és az egész kar árgus szemmel figyel engem, csak mert nő vagyok. Néha úgy érzem, kár, hogy nem fiúnak születtem. Minden sokkal egyszerűbb lenne. Az ég szerelmére, Maria, fakadt ki Anna. Minden nap unalmas öltönyökben kellene járnod. Maria értetlenül csóválta a fejét. Neked tényleg csak a szép ruhák jutnak az eszedbe a nőiességről? Erre aztán Anna reagált sértetten. Ennyire ostobának tartasz? Nem. Az öltönyt csak viccből mondtam, Maria. Igazad van, a férfiaknak az élet sok területén egyszerűbb dolguk van, de eszembe se jutna cserélni velük. Örülök és büszke vagyok rá, hogy nőnek születtem. Megérkezett a pincér, tálcáján kannával és két csészével. Miközben kitöltötte a csokoládét, Maria Orrát ellenállhatatlan kakaóillat csapta meg. Holnap el kell jönnöd velem Rina Faccsóhoz vacsorára. Nemrég női folyóiratot alapított, biztosra veszem, hogy tetszeni fog neked, okos és szellemes. Ráadásul ott lesz egy sor érdekes személyiség, például egy svéd írónő, Ellen Ké, meg egy Jacinta Pezzana nevű színésznő. Hölgy koszorú lesz, Maria szájához emelte a kanalát, és belekóstolta a forró csokoládéba, az íze éppen olyan isteni volt, mint az illata. – Ugyan, hova gondolsz? Természetesen férfiak is lesznek, jelentette ki Anna, de azok korán sem olyan érdekesek, mint a nők. Maria derűs pillantást vetett barátnőjére. – Nem is tudom, – mondta halkan, – holnap este tulajdonképpen a következő vizsgámra kellene készülnöm. – Arra ráérsz később is, – közölte Anna szigorúan. Ragaszkodom hozzá, hogy elkíséri, és most az egyszer egész este egy szót se szólj betegségekről, gyógyszerekről és részekről. A holtestek részeinek említése kellemetlen emlékeket ébresztett Máriában. Utálkozva elfintorította az arcát és megadta magát. – Rendben, veled megyek. – Pompás! – tapsikolt Anna. – Holnap héttájban érted megyek bírkocsival. – Mit vegyek fel? – az egyik legszebb ruhádat, kacsintott Anna. Végtére is nő vagy? Aztán elkomolyodva hozzátette. Nem sokára Olaszország egyik legelső szája leszel. Egész Európa rólad fog beszélni, én meg szeretnék elhencegni a híres barátnőmmel. Anna őszinte lelkesedése hízelgett Máriának. Elhatározta, elkíséri barátnőjét a kulturális szalomba, és csak azután kezdi el a felkészülést. Néhány óra szórakozás biztosan nem fog megártani. Ki tudja, talán utána még nagyobb kedve lesz a tanuláshoz.